Він має стати знаменитим, легендарним. Я не здивуюся, якщо сьогоднішній день у майбутньому святкуватимуть як День Гаррі Поттера. Про Гаррі напишуть книжки, і його ім'я знатиме кожна дитина. Авжеж, підтвердив Дамблдор, поважно дивлячись поверх своїх серпастих окулярів. Від того, Голова запаморочиться в будь-якого хлопця. Знаменитий – перше, ніж навчиться ходити і говорити. Славетний – сам не знаючи чому. Хіба ви не розумієте, що буде набагато краще, коли він виростатиме, мене, знаючи про це, і дізнається тільки тоді, коли дозріє? Професорка МакКонегелл. Відкрила було рота, але передумала. Ковтнула слину і проказала. Так, ви маєте слушність, звичайно, але як хлопчик опиниться тут, Дамблдоре? Вона раптом глянула на його мантію, припускаючи, що саме в ній захований Гаррі. Його принесе Гегрід. Гадаєте, це, це безпечно – довіряти Гегрідові таку важливу справу? «Я би своє життя йому довірив», – відповів Дамблдор. «Я не кажу, що в нього немає серця», – неохоче протягнула професорка МакГонегел. «Але ж погодьтеся, він легковажний, він схильний до... Що це? Навколишню тишу порушив низький гул, що ставав дедалі гучнішим, доки вони озирали вулицю, шукаючи світлофар. Згодом гул перетворився у гуркіт, і вони глянули вгору. Зринувши з неба, на дорозі перед ними приземлився величезний мотоцикл. Так величезний, але й він видавався малесеньким проти чолов'яги, що приїхав на ньому. Він був майже вдвічі вищий за нормальну людину і принаймні в п'ятеро ширший. Він здавався неймовірно великим і якимсь несамовитим. Довгі пасма кошлатого чорного волосся й бороди закривали йому обличчя. Долоні були здоровенні, наче накривки сміттєвих бачків, а ноги у шкіряних чоботях скидалися на дельфінів. У дебелих і м'язистих руках він тримав купу ковдр. «Гегріде!» – полегшено зітхнув Дамблдор. «Но нарешті!» «А де ти взяв мотоцикла?» «Та си позичив, професора Дамблдора, прошу пана», – відповів велетень, неспішно злізаючи з мотоцикла. «Молодший Сіріус Блек дав мені його. Все файно, пане». «Проблем не було?» «Та ні, прошу пана. Хата майже завалилася, але я забрав дитятку ще до того, як збіглися магли». Хлопчик заснув, коли ми летіли над Брістолем. Дамблдор і професорка Макгонеґел схилилися над ковдрами. У тому сповідку міцно спало немовля. На чолі, під жмутиком чорного, як смола волосся, виднівся дивної форми знак, подібний на блискавку. Це пошипки запитала професорка Макгонегел. Так, сказав Дамблдор, він матиме цей шрам назавжди. Дамблдоре, а чи не можна його прибрати? Навіть якби міг, я б не прибрав. А від шрамів інколи є користь. Я от маю рубець над лівим коліном. Hice je dokonalá mapa londýnského metra. Ano, dej na něj, Gagride.